שמרו מי בנער באבשלום. או עשיתי ונפשי שקר, וכל דבר לא ייכחד מן המלך, ואתה תתייצב מנגד. ויאמר יואב, לא כן אוכילה לפניך. וייקח שלושה שבטים בכפו, ויתקעם בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה. ויסבו עשרה נערים נושאי כלי יואב, ויכו את אבשלום וימיתוהו. ויתקע יואב בשופר, וישוב העם מרדוף אחרי ישראל, כי חסך יואב את העם. וייקחו את אבשלום, וישליכו אותו, ויער אל הפחד הגדול, ויציבו עליו גל אבנים גדול מאוד, וכל ישראל נסו איש לאוהליו. ואבשלום לקח וייצב לו וחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר אין לי בן בעבור השכיר שמי, ויקרא למצבת על שמו, ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה. ואחי מעץ בן צדוק אמר, ארוצה נא ואבשרה את המלך כי שפתו אדוני מיד אויביו. ויאמר לו יואב, לא איש בשורה עתה היום הזה, ובישרת ביום אחר, והיום הזה לא תבשר, כי על כן בן המלך מת. ויאמר יואב לכושי, לך למלך אשר ראית, וישתחו חושי ליואב וירוץ. ויוסף עוד אחי מעץ בן צדוק, ויאמר אל יואב, ויהי מה, ארוץנה גם אני אחרי הכושי, ויאמר יואב, למה זה אתה רץ בני, ולך אין בשורה מוצאת? ויהי מה, ארוץ, לו, רוץ, וירוץ אחי מעץ דרך הכיכר,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 השלום לנער לאף שלום. ויאמר הכושי, יהיו לך נער אויבי אדוני המלך, וכל אשר קמו עליך לרעה.